S.A.I.K. News Radio Aktieel Goeien naand en hartlike welkom by S.A.I.K. News Radio met nog een aflevering van ons aktiehedenprogramm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 Ga na www.sik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Ons het vanaf maandag die 4de mei een direkte uitsending gemaak, raak in de Nies en die sake rondom selfbeskikking saans weeks aande tussen 8 en 9 uur. SIK Nies wil graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig aan te bied vir volkseie bezighede aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak. Die volk bewus te maak van sake raakende selfbeskikking vir al in die licht ook om onderhoudte te voer met persoene wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Stel jy dan belang om ‘n omroeper by S.A.I.K. Nies Radio te wees? Askies <coughs> toch het jy program wat jy wil aanbiedt?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 Ons het ons nog nie die mannekracht om die opnames te maak vir die gratis advertenties oor die lucht nie, maar jy is welkom om vir ons die opname te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Gaan plaas jou advertensie gratis daar. Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK News Radio nie. Ek wil net noem CVO Kleinfontein by The Country and Westendag an met sangers Armand Thandermeerwe, Linky Byman en die Radio Goals, Lance James en vele meer. Die 1. augustus, die Kleinfontein sportgronde. 2 uur die middag. Die kaartjes is te koop by Zuidstraat 52 in Reiten of kontak Bani by 082 861 7490. Ek herhaal die kaartjes is te koop by Zuidstraat 52 in Reiten of kontak Bani by 082 861 7490. Die kaarkies is 100 rand per volwassene en 50 rand per kind onder 12 jaar. Bring jou gesin, jou familie en vriende en kom geniet die dag. Voordat ons kom by ons artikels, kom ons luister eerst na die vrolijke klanke van Dion van de Merwe met Carolus. Eon van de Merwe met Carolus. Jy is ingeskakel by SAK Nies radio saam met Kori. Ons het die afgelopen paar aande gekyk na China en internet censuur en China's rol in Afrika volgens artikels van die laaste paar jaar. Vanaan kyk ons na China en die VSA se machtstrijd oor belange in Afrika. So die Ooste en die Weste nog steeds al die eeuwe lang hulle oor op Afrika. Afrika. Tans is die oor van die ANC op Zuid-Afrika'se landbouwgrond. Ek kyk ook na die onteinding van landbouwgrond wat op die oomlik in die parlement soos vandag tot die hewige debatgeving geleid het wat morgen weer voortgesit word. Ek kyk na artikels dat vanaf juli 2014. Maar eers kyk ek na Obama'se Afrika's safari. Die burger het op 5 juli berig. Vandag se foorum ontleed die redes vir Obama se Afrika safari. Dit gaan vir die VS en China oor eie belang en nie net oor goedgunstigheid nie. Die onlangs artikel China kap Obama se Afrika safari. Obama verzoek Ethiopië om politieke ruimte oop te maak. Obama reken, nationale eenheid, mense mensenrechte, is die sleetel tot Keniasse sukces. China's staatsbeheerde media is neerhalend eens die Amerikaanse president Barack Obama se reise in Afrika en sien dit as gemotiveerd dier kommer oor Beijing se verbreding van China's invloed op die kontinent. Die Verenigde Staten van Amerika ontbreek duidelijk een konsekwente Afrika beleid en sien China as een mededinger verinvloed en economische geleenthede in plaas van een ander constructieve kracht om welvaart in die land te bring, het meningsverslaggever Liu Tsun maandag in Engelse Global Times geskryf. Amerika was een dominante mag in Afrika gewees, het Leo geskryf, en afgesluit door te sê dat die handelsvolieme tussen die twee gedaal het en dat die verandering in die posiesie van die VSA ongemakkelijk geraak het. Die amtelike Zanau News Agency het so die Amerikaanse uitreikende hand na Afrika afgeskiet en gespoog met sy eie projekte volgens die Associated Press. Ten spuite van fanfare het Amerikaanse ondersteuningsprogramme in Afrika nie daarin geslaag om een groot verskil te maak nie. Lees een hoofopskruip op die web oor die agentskapse story oor die onthulling van Obama'se projek van 1 triljoen dollar globa om globale entrepreners in Sub-Sahara Afrika te help. Die VSA 7 biljoen dollar kracht Afrika-projek om 50 miljoen Afrikaners te voorzien met elektrisiteit het min vordering gemaakt sê sy bekendstelling in juni 2013 het die zinaal maandag berig, met verwysing na 'n vorige artikel in Les Echos in Frankrijk. Maar een senior huis-wethuis ambtenaar het gesê dat die Verenigde Staten van Amerika bouw op de kades van ontwikkeling verhoudings in Afrika, waar dit openbare gezondheid, voedselsekeriteit en veral nou die bemachtiging van Afrikaners ondersteun om hulle eie groei en hulle eie werkskipping te skep. Ben Rouds, uit Young Nationale Veiligheidsartificeer, het sondag op een nieuwskonferentie gesê dat China-Afrika ‘n constructieve rol gespeel het in gebiede soos ontwikkeling van infrastructuur ten opzichte van die verhouding van die Verenigde Staten met Afrika, het hy gesê. Ons is nie nie in dit vir natuurlijke holbronne nie. Ons is hier om Afrika's kapasite kapasiteit op te bou en dat die type van vernootskap oor die lang termijn uitdinkt en onderskui van die Verenigde Staten van Amerika. Dat dit iets en niks is wat ons uitdra. Ons kyk na uit uitbreiding van invloed. China, die grootste handel vernoot in Afrika, het banden met die vasteland dat dier eeuwe terug en is agressief bezig om dit te versterk in die afgelopen paar jaar. Die Forum on china Africa Cooperation, wat die eerste keer afgescoop het in Beijing in 2000, tel nou 50 van Afrika's 54 lande onder sy lede. Sy siste vergadering is geskiduleer vir December in Zuid-Afrika die Asiatiese rees het sy financieringsverplichtinge na Afrika verdubbel by elk van die afgeloep drie forumvergaderings, en dit word verwag om hulle te versterk met nog een indrukwekkende wekkende lijn van krediet. Volgens een verslag van die Afrika Africa Growth Initiative a project van die Brookings Institution on, in Washington het China's verplichtinge gestyg van 5 biljoen in 2006 tot 10 biljoen dollar in 2009 en 2 triljoen dollar in 2012 dit verlengse kredietlein na Afrika dier een ander 1 triljoen dollar verlede jaar. Net een maand gelede die Wereldbank, die China Development Bank en entiteite soos die Vereenigde Nationale Industrial Development Organization a tweedag forum in Addis Ababa, die hoofstad van Ethiopi gehou, vir die bespoediging van vir verantwoordelike belegging en vir in die vasteland. Lichte vervaardiging is aangehaal as besondere focus gegewe die beskikbaarheid van plaaslijke hoelbronne bronne, en relatief la arbeidskoste, het een wereldbankwebwerf gesê. Die webwerf van die forum beklim toen diplomatieke en akademische uitruiling, sowel as projekte soos die Chinese gefinansierde laamohave wat gebouw word in Kenya. Die 24 triljoen dollar projek wat verwacht word om voltooi te wees in 2030, word gesien as die tweede vervoermedium in Kenya, vir die bevordering van die ekonomiese ontwikkeling en streeks in die Oost-Afrikaanse streek en nog meer. Voor ons aangaan die artikel, kom ons luister ees, a bieke na die klekstens medie buzzers. Lexins medie buzzers. Ons kyk na die Vies A Afrika beraad. Die Obama administratie georganiseerde VSA Afrika leis in Washington in augustus verlede jaar was ook om internationale bande te versterk. So het 50 Afrika staatshoofde saamgebring vir 3 daal van forums ten opzichte van sekuriteit, gezondheid, die omgeving en korruptie. Obama, vice-president Joe Binden en sekretaris van die staat John Kerry het die deelnemers toegespreek. Tijdens die beraad het die Verenigde Staten van Amerika bykans 1 miljard dollar aangekondig vir bezigheidsonderhandelinge, meer geld vir vrede en biljoene dollars vir kos- en krachtprogramme. Die beraad is gekritiseerd dier sommige media as een poging om die invloed van die Chinese-Amerikaanse forums te werk. Europa en Japan is betrokken in soortgelijke pogings met afrika leiers in die regering en in bezighede. Ons kyk na onvoldoende aandag. Die invloed was een factor, maar minder belangrijk as erkenning van die Verenigde Staten dat hulle onvoldoende aandag gegeet aan die afrika kontinent op die hoogste vlakke van die regering in die afgelopen paar jaar, volgens David Shin, medeskrywer van China and Africa, A Century of Engagements. Shin, een voormalig Amerikaanse ambassadeur in Burkina, Faso in Ethiopia en 'n ere professor aan die George Washington Universiteit, skryf die ontlikende Amerikaanse belang toe as drie ontwikkelings. Een Amerikaanse binnenlands ekonomie, Afrika'se groeiende ekonomie en geleenthede vir die Amerikaanse vernootskappe en private belegging en die toenemende sekreteitsbedreigings wat ekstreministe inhoud in die Afrika en thuis. Hy daar die waarnemings in China, us Focus digest, in die laaste uitgave weergegeen. Dit is die Obama-Afrika-Safari. Kom ons luister na Fanny de Jager met As Ek Jou Kom Haal. As ek jou gaan haal om by my te wees, om my groot verlange te genies, is ek stop verbaas as ek op my keek en alles niet in mooie leek. Die poolties zing, die gras saak waai, die ouw ouw wind vond maak het draai. Lur met trots wat o jay, Du lei loop uns Hand an hand, ek, Die son kom loor, die vlakte, deur ons self gesien wat hier gebeur het. Die stroom vlieg oor die klippe voor, asof hulle weet dat jy hier hoor. Die wolke sleep so stil, bo jy is weer van weë. As so ons saam gaan stap, waar die kwaaikies leid, loop ons hand aan hand met ek en jy. Die zon kom loer door die blaare deur, om stelf te sien wat hier gebeur. Die stroom is vloe oor die klippe voort, as al hulle weet dat jy hier hoort. Die wolk is weer, so snel daarboor, jy is weer, hier kan jy dit. van verbaas as ek kom my kyk en alles nie te mooi lyk. Die volk die sing, die kras saad waai, die ou, ou windpond maak draai. Die das is met groot zwart oor, jy is weer hier, kan jy dit vloor. As ek jou van haal om my my wie is my groot verlangde de genies. Fanny die jager meet as ek jou kom haal. In die lucht van groentervorming In die wetgeving wat in die nies is, die is daar, kyk na artikel wat laas jaar verskyn het, Zuma bekrachtig wet wat grondhervorming ondersteen. Dit het verskyn maandag 30 juni 2014. President Jacob Zuma het maandag die wet op eindomswaardering bekrachtig, laai verklaring vanaf die presidensie. Die wet maak onder meer voorziening vir een waardeerder generaal wat ‘n verplichte waarderingsdienst sal lever vir grond wat dier die regering geïdentificeer is vir grondervorming of eindom wat verkryging of wegdoening dier een staatsdepartement geïdentificeer is. Die DAVF en ACDP het in maart vir jaar toe die wet van in die nationale vergadering gedebatteer is, beswaar aangeteken en kommer oor die grondwetlikheid van die wetsontwerp uitgespreek. Ek kyk volgens na artikel wat in maart 2015 verskyn het. President Zoma sy beloftes rondom grondhervorming strook nie met van jaar se begroting nie is dat die nodige hulbronne beskikbaar gestel sal word om 3000 79000 verwachte nieuwe grond eisen te hanteer ten een beraamde koste van 180 miljard rand en om, wat om so wat 30.000 grondeise wat in 1998 ingedien is af te handel, word nie dier vir jaar se begroting onderskraag nie, sê medeprofessor Ruth Hall van die Instituut vir Armoede, Grond en Landelike Studies. Plaas en meneer Michael Alieber Die algele begroting wat van verjaar beskikbaar gemaakt is vir grondrestitutie is 3% kleiner as verlede jaar en soortgelijk is die begroting vir die herverdeling van grond en vir verblijfhervorming wat saam met die begroting ganteer word ook 3% kleiner. Een groot bron van kommersiehoel is die feit dat die kapitaalbegroting vir die aankoop en ontwikkeling van grond 8% laar is relatief tot verlede jaar en 30% laar is relatief tot 2013 14 Die kapitaalbegroting vir haar verdeling het met 29% afgeneem sê dit 2013-2014. Oumiin dat meer geld van grondhervorming af weggelaai word vir die herkappitalisering van bestaande herdelingsprojekte wat die beskikbare fondse vir hervorming verder uitput. In reële terme is die begroting vir begroting vir grondhervorming onder president Zuma kleiner as gedurende die grootste deel van voormalige president Mbeki se tweede termijn, sê hy in sy verklaring van plaas. Die begroting sê vir ons, die thesarie koop nie in die regering sy nieuwe beleidspraakjes in nie. Die thesarie gaan nie de beloftes van die uitbreiding van programme, die bespoediging van grondhervorming, die afhandeling van ou grondeise en die hanteering van duisende nieuwe grondeise bevonds nie, sê Hol Ewen Aliber. In ’n volgende artikel wat in juli Hierdie jaar verskyn iets, s'i Zukwana. Ons sal geen grond gryp nie. Minister Sin Swini Zukwana het sy belofte dat geen grond gegryp sal word nie aan 'n gehoor van sake lei in die landbeheerhol. Ons sal binnen die grond weet, weet werk, ons sal nie enige grond grijp nie, het meneer Zenzouni Zokwana, minister van Landbouw, Bosbouw en Visserije, by die Farmbus konferensie oor agribezigheid in Afrika gesê. Hy het ook verwijs na 44 terreine, wat gekies is, waar agriperke vir arre mense ontwikkel gaan word, en gesê boere sal deel wees van die program. Ek weet boere het soms moeilike besluiten, Moet soms moeilike besluit neem, het minister gesê, wat sy vakantie in die ooskap onderbreek het om by die konferentie te praat. Ons is jylle vriende, nie jylle vijande nie. Jylle sukses is ons sukses. Hy het gesê sy het Afrika'se lidmaatskap van BRICS skeep niewe uitvoergeleendhede. Een memorandum van verstandhouding wat tis in China en Zuid-Afrika gesleid is, kan moendlik maak om milies en appels na China uit te voer. Die Chinese stel volgens Okwana ook belang om bees en wotsblijs uit Soed-Afrika in te voer. Verder stel Rusland belang om producte uit Soed-Afrika in te voer, maar sanitaire en fytosanitaire maatregels neem nou eerst tyd in beslag voordat dit kan gebeur. Voor ek by my volgende onlangse artikel kom, kom ons luister na Adam Tasmed is dit hoe die hemel like? Die dag is, lieve Jesus, en my pa En die praat so op, die boerderin En al die beste, wat so En op die aaga stof, staan die kietel en kom Die soetswaar boerentroes Daar is die glumlaag op Jesus, ze gissel En aan my pa, ze blauw, blauw And instead, we'll say, hear my laugh And instead, we'll say, hear my bruise Say boo and fight in ecstasy now I say hemo cake daar's 'n krom lag 'n see owe and say last to become see vessel thou verdit just man and he anthem boo instead say hemo lake instead say hemo by kis moet tas Madame Tasmeet, is dit hoe die jyme lyk? Like. Jy is ingeskakeld by SAIK NIS Radio saam met Corrie. As ek so kyk na nou, wie jy meer opgeflam het in die parlement vandag en die debat wat gevoer is, wonder ek het ons rede tot kommer met hier die nieuwe wetgeving. Die volgende artikel, wat op 29 juli verskyn het, lees Banke Oorlogs. Kommer oor onteinding krediet Die onteindingswet moet echter nie in die weg staan om landbouwkrediet toe te ken nie, sê die Bankvereniging van Zuid-Afrika. Die wetsontwerp op onteinding moet die definitie van eindom beperk so dat dit slechts kwesties van grondhervorming en gelijke toegang tot die land sy natuurlijke holbronne insluit, meen in die Bankvereniging van Zuid-Afrika. Oebenbaar verhuure oor die wet on, wetsontwerp op onteining is by die parlement aan die gang. Die wetsontwerp, soos hy nou daar uit sien, handel nie net oor plaasgrond nie, maar alle onroerende en roerende eiendom die vereniging het aangeduid dat die Portofoliakomitee vir openbare werke sy constructieve kommentaar moet sien as ‘n poging om omstandighede te verhoed wat het vir banke moeilik sal maak om krediet aan landbouwbezighede toe te staan. Altesam 2,3 triljoen rand sy verbandlenings waarvan so 70 miljard rand se verbandlenings van die landbouwsektor is by commerciele banke gesetel. Meneer Kes Kovadia, bestuurende directeur van die Bankvereniging van Zuid-Afrika, sê die banksektor ondersteen transformatie en grondhervorming, maar dit moet op een volhoubare manier gedoen word. Die toestand van krediet is een risiko wat omzichtig met regulatie bestuur moet word, want onvoldoende bestuur van kredietrisiko kan systeemiese gevolge vir die ekonomie en die financiële stelsels hee, soos waar in die huidige globale financiële krisis. Meneer Peer Venter, bestuurder van menslike nederzetings by bankvereniging, sê dis belangrijk dat een balans gevind word tussen die belang van die einaars van eindom en die staat. Indien die balans nie gevind word nie, kan dit tot verdere onzekerheid van grondbesit lei en belegging in landbouwsektor wat voedsel voorzien, ongunstig raak. Die Centrum vir Grondwetelike Rechte het ook aangeduie dat die definisie definitievereindom te breed is en dyr die dier vir onbeperte onteining opmaak. Meneer Jeremy Cronin, die adjunct minister vir openbare werke, sê die uitbreiding van openbare holbronne word geislaar gehou, wens vertragings oor hoe onteindig gedoen moet word. Dit is nadat Eskom in sy voorlegging aangeduid het, dat van sy werk gestreem word, dier die bestaande onteindingswetgeving ondoeltreffend is. Die openbare verhoore dier tot morgen 30 Juli. Ons kan my net wacht en kyk wat die uitkomst gaan wees. Op hierdie noot groet ek Corrie Slabbert, tot morgen aand, die selfde tyd, die selfde plek. En ek speel graag uit met Anton Meiburg, sy boer en sy roer. die aand verder, tot ziens. Johan jou hand op die ploeg En die zon sal jy swoeg Wan die boer en sy roep nooit moeg Wan die boer en sy roep Word nooit moeg om te ploeg As hy staan, staan hy sterker as een rots Zit jy ketens Jy kom haal, los die grond, jy speel met die bomse long. Hoor maar voor boere seen, en iemand sal jou grond kom neem. Want die boer en sy roer word nooit moeg Want die pure en sy roer word nooit moeg om te ploeg As hy staan, staan hy sterke rasse rots Sit jy kind en som sy taal Sal die duifel die juf Los sy grond speel met die bondse land. Want jouw minies, stel jouw beest, jy hoef geen onheil te vrees, want die boer en sy roer word nooit moef, bon Met sy inhoog Op die vee En sy hand op sy geweer Waar die boer En sy roe Nooit moe Waar die boer En sy roe Waar nooit moe Om te boel As hy staan Dan is daar Once alone